то не могли виконувати роботи на належному. Але стривайте. Саксай Саксай-Уаман лежить значно вище – 3701 метр. А брили на Оянтайбом спочивають на не менш важкодоступних скелях, оточені ще глибшими проваллями. Чому весь світ знає про Мачу-Пікчу, і тільки одиниці чули про Саксай Уаман. Чому всі пруться на Мачу Пікчу, коли на півдорозі лежать руїни О'ян-Тайм-Тамбо з неймовірними і так скрізь уперу з одного боку руїни грандіозних споруд неясного призначення, складених із багатотонних, ідеально підігнаних блоків? а з іншого – розхитені будівлі, стіни яких виглядають безладним нагромадженням погано обробленого камінняча, скріпленого цементом. Згідно з офіційною версією, і перше, і друге будували інки. Пригадую, як сидів на одній з терас Мачу-Пікчу, неподалік скубли траву кілька лам, звідусіль долинало Благовати американське, о Боже мій, це фантастично. При цьому туристи із США, наче знущаючись, навмисно розтягували оте оу сам. І зненацька до мене дійшло. Саксай, Уаман і Ойянтай ботамбо зводили неїнки. Задовго до інків. У Перу був хтось іще, інша цивілізація, значно більш розвинута в технологічному сенсі. Саме вона і будувала згадані твердині, а потім із незрозумілих причин зникла. Саксай, Уаман. Ой, Янтайбо, Тамбо, Пізах та інші подібні споруди вже були, коли в Перу з'явилися перші істори. Інки побачили твердині готовими, і потім до самого Занепаду намагалися створити щось подібне мачу пікчу Пука-Пукара, Морай та інші, але в них не виходило звідки така певність. Судіть самі, все, що ми знаємо про історію до Колумбої Південної Америки, відомо виключно зі слів. Конквістадорів. Конквістадори отримали свої знання від інків, оскільки на час вторгнення писароїнки були єдиними, з кого можна було витягти хоч якусь інформацію. Імперія інків просягалась на півконтиненту, розчевивши чимало інших народів, поглинувши їхні здобутки та історію. А тепер головний аргумент – жодна з цивілізацій Південної Америки не мала власного письма. Ні Моче, ні Чиму, ні Аймару, ні навіть Інки не спромоглися винайти А це означає, що, строго кажучи, не існує жодного факту, жодного свідчення про подію, жодної дати чи імені з доіспанської. Які були б підтверджені документально. Якщо відкинути археологічні розкопки, то виходить, що всі дисертації та наукові статті про історію Південної Америки видруховані за останні 400 років, і вони опираються на розповіді інків та історії конкістадорів, які є нічим іншим, як приінакшеними розповідями і байдуже як палко захищають книгогризи ту чи іншу теорію, вони мусять розуміти, що їхні першоджерела створювались волоцюгами-авантюристами, чиї описи кишать історіями про морських чудовиськ, привидів від Джон та міста, повністю збудовані з наскільки правдивими є історії інків що стосувалося до іспанської. Настільки, наскільки правди у моєї історії, що їх розповідає будь-який завойовник. Чесно кажучи, ціла всесвітня історія – це історія цивілізації переможців. Переїжджаючи до нового помешкання, ви зразу переклеюєте шпалери. Те саме роблять завойовники. Здобутки підкореного народу присвоюються переможцями, а історія переписана. Так було, так і є, і завжди так буде. Факт того, що саме інків викурювали конкістадори Саксай-Уамана та ойян Тайтамбо, тамбо аж ніяк не означає, що інків споруджували ці фактики. Так, вони належали інк, Хто їх будував? Це інше, з певністю можна сказати одне. Інки зайняли цитаделі, що існували в Андах із незапам'ятних. З часом, будучи найсильнішою нацією тогочасної Америки, вони присвоїли не тільки твердині, а й славу їхніх. І коли іспанці, мов торнадо, увірвалися у Перу, вже не було нікого, хто міг би сказати, Еге, гляньте, це будували не вони. Слід віддати інкам належне. Ці хлопці не покладали рук, намагаючись витворити щось схоже, але так ніколи і не досягли рівня своїх таємничих попередників. Гляньте ще раз на світлини мачу пікчу так Саксай у Амана, і ви переконайтесь, що вони навіть не наблизились до цього рівня, гадаю, на цьому слід поставити ні, не крапку. Кому чи може крапку з комою, боюсь роздражнити тебе мічито і потім залишити незадоволеним, оскільки ця книга не розкриватиме таємниць стародавніх. Ще не час. Історія про